الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم ثم اما بعد ربي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني قولي دو يس سا كازا ولا بري الله سبحانه وتعالى صلوات وسلام من الله و الله و اغملني alaihissalatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte asabe i sve ljude koji slijedaju put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, eselamu alaikum, rahmetullahi, obrkavatu. Evo nas u još jednoj emisiji Zimske škole Islama. Ovo je naš osmi dan, 15. predavanje, 15. čas. U proteklim časovima radili smo Stvari koje su sunjeti u namazu, stvari koje su dopuštene u namazu, stvari koje su zabranjene namazu i radili smo šta kvari namaz, pomeni e, možda dva veoma, veoma bitna predavanja, ako ne možda i dva najbitnija predavanja do sada. Danas ako Bog da, nakon što smo odprili prilike cijelinu namaza, kao namaza, kao i badete, završili, danas počinimo ako Bog da obrađivati određena zasebna poglavlja u poglavlju, opet, eh, ajde da kažemo, vezano za namaz, Večera ćemo, ako Bog da govoriti, o dobrovoljnim namazima, govorit o propisima vitra namaza, o teravije, o duha namazu i još određenim stvarima koji se vezuju za ova poglavlja. Svakako, na početku želim da iskoristim priliku da vas, hajde da kažemo, podstaknem i sebe i vas. Ne bi da se želim, ali vjerujte, pripreme ovih predavanja nisu ni malo lagahne, pa ako se ja mogu natjerati da svaki dan pripremim dva predavanja i dođem i govorim i pričam, onda inšala i vi bi trebali da se natjerate da ostanete kontinuirano u ovom programu, jedini razlog jeste da ostanete, da naučimo zajedno svi svoju vjeru vjerujte, vjera Islam je toliko savršena, toliko potpuna E, toliko su islamski učenjaci pisali i govorili o tome pa nam je veoma bitno da ostanemo da kontinuirano učimo da naučimo određene osnovni stvari o svojoj vjeri. Tako da nemojte posustati, ustrajte, ustrajte, a naš glavni cilj jeste da se podučimo propisima koji nam svakodnevno trebaju. Svakako, Mi ćemo ako Bog da od sljedeće sedmice početi sa također interesantnim, veoma interesantnim pitanjima, govorit ćemo o propisima Musafira gdje ćemo govoriti o onoj temi koja se možda i najviše pita skračivanje i spajanje namaza govorćemo o namazu u džemaato, govorćemo o ravnanju safova, govorćemo o imametu i ostaje nam još dva velika namaza, dvije vrste namaza, dženaza i džuma namaz, iako to inšallah sve uspijemo obraditi, doista će biti da smo obradili mnogo mnogo toga iz poglavlja namaza. Večeras, ako Bog da, počnemo govoriti o dobrovoljnim namazima. Mi smo kazali u islamu postoje dvije vrste namaza, imamo obavezni namazi i imamo dobrovoljne namaze. Rekli smo da obavezni namaze imaju dvije kategorije, da imamo namaze koji su obavezni svakom pojedincu i oni se zovu el farz, Fardul Ayn, svakom pojedincu je obaveza da klanja pijet dnevnih vakata namaza. Rekli smo da imamo nešto što se zove kolegijalna obaveza, a to su namazi koji su obaveza znači grupna obaveza, kao što je pitanje dženaze namaza, pa smo rekli, ako nekoliko muslimana klanja dženazu, čovjeku koji je umro, ostali nisu griješni, ali ako bi se desilo da umre čovjek i nikomu ne klanja dženazu, onda su svi muslimani tog podneblja griješni. S druge strani, svakako, kada je u pitanju propis farz namaza, to je nešto što je uzvišen i Allah strogo naredio, pa čovjek ako to ispoštuje, Biće nagrađen, a ako zapostavi, bit će kažnjen. Za razliku od dobrovoljnih namaza, to su e, i badeti koji su preporučeni da se radi i zato se zovu dobrovoljni, nešto što je dobrovoljno, ako čovjek te namaze obavlja, ima nagradu, a ako ih ne obavlja, neće biti griješan. Ovo je glavna razlika između farza i sunnjeta. Farzi, ako izostavimo, bit ćemo griješni, ako ih činimo imamo sevap, ako izostavimo, ćemo griješni. Za razliku od dobrovoljne namaza, ako ih, činimo, <coughs> ako ih činimo, imamo sevab, ako ih izostavimo, nismo griješni. I nažalost, smatram da velik broj ljudi u našem podneblju, mnogo, mnogo problema je nastalo kao plod nepoznavanja, šta znači dobrovoljni namaz, a šta znači obavezni namaz. Pa ćemo vidjeti ljude da ako nema vremena da klanja 10 rekiata podni namaza, on podni namaz neće klanjati nikako. A možda ima u 5 minuta da klanja farze, ali jednostavno zato što ne zna šta je razlika između sunneta i sun sunneta i farza, čovjek misli da sve to mora klanjati u datoom momentu, znači izostavi nama samo iz razloga zato što nije mogao da to sve klanja. Pa kažimo, znači nafila dobro namazi su namazi koji su preporučin da se klanjaju i obavljaju, ali ako bi čovjek izostavio, neće biti grišen. Osnova je, braćuma, draga i ciljine sestre, da u islamu imamo pijet propisanih namaza. To je jedna velika platforma, u islamu je nariđen sabah, podne i kindja, akšam i jacija. Sve mimo toga, sve mimo toga nije na stepenu, znači, nije na stepenu obaveznosti. Imamo određene namaze koji su kolegijalna obaveza, ali generalno gledajući, generalno gledajući, sve mimo toga potpada pod neki vid, pod neki vid na fili. <clears throat> Allahom poslaniku, ali se, je da to se došao je čovjek pa ga je pitao šta nam je Naredio naš gospodar u pogledu namaza pa mu je kazao Allah poslanik alaih salatu Selam, kaže naređeno nam je pet namaza u toku dana i noći, osim kaže ako ti želiš nešto dobrovoljno, pa je na kraju Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao ovo je džanetlja, ovaj će uspjeti ako se bude držao onoga što je rekao, čovjek je rekao ja ću samo obavljati farze i neću na to ništa više dodavati. <clears throat> kada su u pitanju farzi kada su u pitanju namazi interesantno je znati i to je jedna od stvari koja treba da nam daje podstrik da ustrajimo i na klanjanju namaza jeste da na sudnjem danu kada čovjek dođe i bude polagao račune a prvo djelo za kojim ćemo polagati račun jeste naš namaz imamo vjerodostojni hadise da Allah poslanik ali se svet selam kaže da će biti kazano na sudnjem danu pogledajte u moga roba i pogledajte u njegove dobrovoljne namaze Pa ako, ako bude mu falilo nešto od njegovih farza, nadomijestite to i nadopunite to sa njegovim nafilama. Znači na sudnjem danu kada čovjek dođu i kada ga budu obračunavali, mi imamo s druge strane virodostojen hadiz. Allah poslanika ali se lato sram kaže, ima ljudi koji završe namaz i od namaza im ne bude upisano osim desetina. Znači čovjek je klanjao, čovjek ispunio uvjete, šartove, sve, ali nije bio koncentrisan na namaz, pa mu od namaza upišu desetinu. 9 desetina fali. Pa nasudnjem danu je prilika velika da se čovjeku one rupe ili nedostaci u farzima da se popune sanafilom. Pa bi zato čovjek trebao da se trudi u toku dana i noći da što više klanja dobrovoljni namaza na fili. Miako pogledamo u nafilu namaz, generalno vidjećemo da imamo nafile koji su općeg karaktera i imamo nafile koji su vezane za određeni za određeni razloge. Jedan jedno od nafila koja je vezana za za razloge jeste jesu dnevni nafile, takozvani potvrđeni sunneti koji se vezuju uz farze namaze. Imamo opću nafilu, primjer radi da čovjek e, završuje i podni namaz Klanjao je i sunnete i farze i prije i kindi jednostavno e, osjetio je neku lagodnost, usvojio je kući, ustao je abdestio i klanjao je dva rekeata opće i na fili, jednostavno želi da klanja. Ili čovjek je klanjao akšam, sjedi u džami i šekuje jaciju u datom momentu ustane i klanja dva rekejata, četiri rekejata, 6 rekejata, opći na fili. To je opća na fila. imamo na filu koja ima svoje, hajde kažimo ima svoje razloge. Jedna od tih na fila koja ima svoje razloge jesu i potvrđeni sunneti koji se klanjaju u toku dana i noći, a vezuju se za farz namaze. Prva stvar koju bi trebao da zna čovjek vjernik jeste da Lovoposlanik Ali Selea Tuzeram kazao jer doslovom Hadijsu koju bileži ima muslim, ko klanja u toku dana 12 rekiata dobrovoljnog namaza na file, Allah Želšanu ćemo zbog toga nagraće ga i izgraćemo kuću u dženetu. Či 12 rekiata na file ko klanja u toku dana i noći uz farz namaze bit će mu sagrađena kuća u dženetu. Kažu islamski učenjaci da ti 12 rekiata ide sljedećim resporedom da se klanjaju dva rekiata suneta prije sabaha. Dva rekiata prije sabaha. Četiri rekjata prije podni, dva rekiata poslje podni, imali smo Saba, podni, znači sve do sad je osam. Dva rekiata, dva rekiata poslje, odnosno deset, dva rekiata, dva rekiata poslje e, Akšama i dva rekiata na Konjacije, dvanaest rekiata, dvanaest rekiata na Fili, dva rekiata prije Saba, ha? Četiri rekejata prije poodnije, dva rekejata poslije poodnije, dva rekejata poslije akšrama i dva rekejata poslije jaci. Dva rekejata poslije jaci. Ti dvanaest rekejata, inša Allah, po ispravnom mišljenju, to su ti dvanaest rekejata na koji se odnose riječi Boži poslanika, ali ih se letu wasalam, ko klanja dvanaest rekejata dobrovoljnog namaza na file u toku dana mimo farza, uzvišen je Allah s.a. u izgradi kuću u džennetu. Dobro. Mi ćemo kratko inšala i rezimirano progovoriti o svim ovim nafilama nekoliko propisa i nekoliko stvari koji se vezuju za ove nafile. Prva stvar, sabahski sunneti. Nismo, alhamdulillah, već dosta govorili o farzima, govorili smo e, sve što se vezuje za farze, sada govorimo o nafilama i vrijednostima i propisima koji se vezuju za nafile. Pa smo rekli ovih 12 rekiata su posebni rekiati koji bi čovjek vjernik trebao da se trudi u toku dana, što više i može da da ih klanja zbog nagrade koje je obećana. S druge strane, vidjeli smo opći hadis koji ukazuje o vrijednosti dobro, dobrovoljnog namaza, da će e, putem nafile i dobrovoljnog namaza se upotpunjavati nedostavljanje, čovjekovog namaza na sudnjem danu. Pa je to glavni razlog zbog kojeg bi čovjek trebao da što više klanja dobrog namaza. Kad su u pitanju savarski sunneti čovjek vjernik bi trebao da zna nekoliko stvari. Prva stvar, Allaho poslanik, ali se letu je kao što je izrečeno u irodostunom hadisu, hadisu Aisha, kaže Aisha, Allaho poslanik ni o jednoj na fili nije vodio toliko brige kao što je vodio o savarskim sunetima. Znači, sama činjenica to nam ukazuje koliko je bitan taj sunnet sabarski, da je to na fila koju je Boži poslanik najviše pažnje posvećivao. Do te mjeri je da velik broj sunneta, dnevni Boži poslanik je ostavljao na, na putovanju osim sabarskih sunneta. Njih nikad nije ostavljao i kada je bio na putu i kada je bio kod kući. Pa prva stvar izvana za sabarske sunnete jeste da su oni na nekom visokom stepenu pohvalnosti. Oni jesu sunneti, oni jesu dobrovoljni namaz, ali na jednom visokom stepenu pohvalnosti. E, druga stvar vezana za ova dva rek'ata lavu sanike u vezi njih izrekao mnogo mnogo, ajde da kažemo, više hadisa, viših hadisa. Jedan od tih hadisa jeste da je Bozhi postanik Ali se radu se ram kazao dva rek'ata sabaski sunneta bolji su i vrijedniji su od svega što sunce ubasja. Znači, sunce obasaja cijelu planetu, kaže Allaho poslanika, je li se letu, je saran dva rekiata sabarskih suneta. I ovdje jedna velika korista, to je ako je vrijednost dva rekiata sabarskih sunneta tolika, a oni su dobrovoljni, ako ih klanjaš imaš seba, pa ako ih ne klanjaš neće biti griješan, šta mislite kolika je onda nagrada za klanjanje farza sabarski, a s druge strane kolika je kazna onima koji ih ne klanjaju. Pa znači, rekli smo na početku, Božni poslanik je mnogo pažnije posjećivao sabavskim sunnetima. Izrekao je o njima više hadisa koji ukazuju na vrijednost ova dva rekiata. Ako pogledamo sunnet Božni poslanika, vidjećemo da je primijetno kroz više hadisa da je Allaho poslanik kratko klanjao ova dva sunneta. U nekim hadisima Iša kaže čak sam se pitala je li Allaho poslanik u njima imao vremena pručiti fatihu. Toliko bi Boži postani kratko klanjao. Čak na osnovu toga kažu neki uslamski učenjaci da čovjek kada klanja sabarske sunnete dovoljno da pruči samo fatihu i ne treba učiti nakon fatihe ništa. Pa znači od sunneta je da se od sunneta. Čovjek može na ovim, na ovim dva rekiata sabarskih sunneta klanjati po strancu Kur'ana, ali znači precizno sliđenje sunneta Boži poslanika jeste da se ova dva rekiata klanjaju kratko, a da se sabarski farzi oduži. Allahu poslanik znači, običavao izuzetno dugo klanjati sabarske farze. Kada je u pitanju, čak nakon što smo konstatirali da je kratko učio na njima, imamo verodosti na hadisa da Allahu poslanik a.s. na sabarskim sunnetima i na još nekim na filama koji ćemo poslije spominjati, Allahu poslanik bi učio suru قُلْ يَا ايُّهَا الْكَافِرُونَ i na drugom rekiatu bi učio احلاس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد Znači, kada čovjek klanja sabarske sunnete, Nakon Fatihi može proučiti šta hoće. Može nekad da ne prouči ništa, a može i lijepo od sunnjata, sljedeći poslanikov je Sunnet, da uči na prvom rekiatu nakon Fatihi suru Kulia, Eyyuhel Keafirun, i na drugom rekiatu nakon Fatihi da uči suru El-Ikhlaos. Kul <clears> huvallahu <throat> ahad. Isto tako od stvari koje su interesantne spomenuti za ova dva rekiata jeste činjenica koliko oni imaju mjesto u Islamu, da se oni čak Ako je čovjek iz opravdanog razloga izostavi, čovjek je krenuo u džamiju da klanja saba i okasnio je. Malo je okasnio do te mjere da su ljudi počeli klanjati farze. Inače zapamte večeras jedno veliko pravilo kaže Allah posanika ali salatu wasalam i da uqimati salatu fe le illa el mektube kada se prouči i kamet za neki namaz. Ljudi se poredaju safove Nema više nikakvog drugog namaza osim taj namaza u džematu. Nerijedko se desi u Meki, Medini, pa nekada i kod nas, ljudi dođu na Saba, okasni su ljudi, su već u Safovima, klanjaju, a oni stanu negdje u Čošku, klanjaju začest dva rekiata sabarskih sunnjeta i nakon toga se pridruži džematu što je greška. Znači, Allah u kaže, Iza uqimati salatu felea salata illa il maktube, kada se prouči kamet, više nikakav namaz se neklanja osim namaza koji se klanja u džematu. E sad, ako bi čovjek došao, šta je rješenje? Velika vrijednost sabarskih sunneta, došli smo u džamiju, malo smo okasnili, ljudi hoće klanjati farze. Pa, znači, ima verzija da sunnete klanjamo nakon farza. Znači, klanjamo farze, obavimo zikr i nakon toga ustanimo, klanjamo dva rekiata. Jedne prilike je Božji poslanik Ali Seleatu Sram video jednog Ashaba da je to klanjao, pa mu je to u jednu ruku odobrio šutnjom. Ali imamo drugi hadis, jer je da je lao poslanik Ali Seleatu Sram kazao, ko ne klanja Ashabaske sunnete, znači desimu se da je okasnio, neka i klanja nakon što iziđe sunce. Znači u tom periodu duha namaza, a danas ćemo govoriti o duha namazu, pa čovjek može klanjati dva rekiata, znači naklanjati sabaske sunete. Vidite kolika je njiva bitnost da se oni čak i naklanjavaju. Kada kada ih čovjek ostavi iz znači opravdanog razloga zato što je okasnio u džemat. Kada u pitanju, kada u pitanju uh, znači putovanje, rekli smo da je od praksi Božih poslanika ali se seratu je selam bilo da na putovanju nije klanjao potvrđene ovih 12 rekiata o kojima mi sad govorimo, nije ih na putovanju. Ali sabarske sunnete zbog njihove bitnosti, Allaho poslaniki ih je klanjao na putovanju, to ukazuje na njihovu bitnost. Nakon toga, podni namaz, rekli smo, Podni namaz ima četiri rekiata farza po konsenzusu islamskih učenjaka. U pogledu na file koja se može klanjati uz podni namaz imamo tri verzije šta se sve može klanjati. Imamo jednu verziju da se klanjaju dva fa prije farza i da se klanjaju dva poslije farza. To je neka minimalna verzija. Dva rekiata na file prije farza pa farzi pa dva, dva rekiata na file poslije. Imamo drugu verziju, to je ta verzija 12 rekiata, da klanjamo 4 rekiata na file prije farza i da klanjamo 2 rekiata posle farza. Ova četiri rekiata prije farza mogu se klanjati na dva ili tri načina. Mogu se klanjati dva rekiata pa se preda selam pa se ustani još dva rekiata i preda se selam. Mogu se klanjati dva rekiata pa učimo samo etehijatu, ustanemo na treći, a mogu se klanjati inša Allah, nije ni to sporno, sve četiri rekiata odjedno. Ono definitivno najbolije je klanjati na file dnevni i noćni dva rekjata pa selam, dva rekjata pa selam. To je jedno veliko pravilo, Allahu bostani kelise salatu selam kaže salatu leili mithna mithna, noćni namaz se klanjaju dva po dva U nekim rivajetima ima da je rekao i dnevni na file, ali ako i nije rivajet taj vjerodostojan, onda znači analogno noću na fili najbolje klanjati dnevni na file dva rekiata pa selam, dva rekiata pa selam. Ali ako se klanja dva rekiata pa se samo učite šehud, pa se ustane treći rekiat, inša to nije spurno. Pa smo spomenuli dva načina, rekli smo prvi način dva rekiata Sunna prije farza dva posli. Četiri rekiata sunnita prije podni i dva posli. I treća najpotpunija, četiri prije, pa četiri farza, pa četiri posli. Kazao je la poslanik ali se letu selam, onaj ko klanja četiri rekiata e, nakon podni namaza, četiri prije i četiri posli, Allah će njega zabraniti vatri dženemskoj. Došao je verdusun hadisu da insan koji klanja četiri rekiata prije podni Pa četiri rekejata podnije, pa četiri rekejata nakon podni takvog insana će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti vatri. Pa znači podni namaz imamo tri verzije. Čovjek će jednostavno s na vrijeme klanjati sve verzije, odnosno nekada ishodno vremenu i prostoru koliko ima vremena. Nekada čovjek je malo džamiju, klanju samo dva rekejata prije farza. Kada ima vremena klanju četiri nekada će klanjati posle podni dva, nekada će klanjati 4, znači sve su to verzije inshallah potvrđene vjerodostojnim hadisima Božjeg poslanika Alihiselatu ve selam. Kada je u pitanju ikindija namaz, vjerovatno ste primijetili kada smo brojali, kada smo brojali ikindija namaz, nema potvrđeni sunnete. Mi smo rekli da su sunneti potvrđeni vezuju za sabah, pa za podni, pa za akşam i za jaciju. Za ikindiju namazne postoje i potvrđeni sunneti, ali postoje drugi sunneti. Pa znači za podne prije Ajkindija namaza možemo klanjati dva rekiata, dva rekiata koja su propisana da se uvijek klanjaju između ezana i kameta. Znači pravilo u islamu da Allahu poslanik Ali se rat sam rekao između svakog ezana i kameta dok se čekaje mogu se klanjati dva rekiata. To je generalno pravilo, pa znači možemo klanjati dva rekiata, a imamo hadis u pogledu koji postoji razilažen kod islamskog čenjaka. Velik broj čenjaka ga je smatrao vjerozosti da je Boži poslanik rekao Allah se smilovao insanu koji klanja četiri rekiata prije i ikindije. Tako da pri ikindije se mogu klanjati dva rekiata, može se klanjati četiri rekiata, ali ta ili dva ili četiri rekiata ne potpadaju pod Reke, a, po 12 rekeata potvrđeni sunnita o kojima mi, evo, trenutno govorimo. E, nakon toga dolazi nam Akšam namazi rekli smo da, e, vezano za Akšam, e, nakon Akšama se klanjaju dva rekeata potvrđenih sunnita. Dva rekeata potvrđeni sunnita. Ono što je interesantno spomenuti jeste e, jedna stvar koja je možda i, i nepoznanca našem društvu zbog toga što se kod nas praktikuje hanefijski mezep, a to je da je propisano i u vjerodoslovnima gdje smo je potvrđeno da je Allaho poslanik kazao, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, misleći na nafilu dva rekiata, klanjajte pri akšama. Tri puta je Boži poslanik ali se, letu selam, rekao, klanjajte prije akšama, klanjajte pri akšama, klanjajte pri akšama, onda je rekao, oni koji hoći. Pa kažu Asabi, kada bi se proučio ezan za akšam, toliko bi ljudi ustali klanjati, e, ta dva rekeata prije samog Akšama, da kada bi neko došao u džamiju, pomislio bi ljudi su klanjali Akšam i klanjaju sunnete nakon nakon Akšama. E, mnogi, mnogi Asabi su klanjali, tako da e, po Hanefijsko mezeb ova dva rekeata se nisu propisana, ali e, vjerodostojni hadisi potvrđuju da se oni mogu klanjati. Mi smo na početku rekli i sami imami mezeba su uvijek govorili kada nađete vjerodostojen hadis, radite po tom hadisu, to je u osnovi naš mezeb. Naš mezeb sebi da radite po vjerodostojnim hadismima. Ovaj hadis je vjerodostojen da je Allaho poslanik, ali i se da to se nam posticao ashaabe da klanjaju. U drugim hadisma je došlo da je Allaho poslanik gledao Ashabe, kako oni klanjaju i da im to nije negirao. Mnogo ashaaba je klanjalo te sunete, tako da u onom momentu, ako imamo džamije u Bosni ili negdje drugo, ako ima prostora nakon ezana 4 5 minuta da se ostavi se klanja ova dva rekiata da se i taj sunnet oživi na našim prostorima definitivno je definitivno je lijepa stvar Pa smo rekli, imamo pri Akšama dva sunneta i ta dva sunneta su definitivno mnogo, mnogo zapostavljena na našim, na našim podnevljima. Kada odete u Meku, kada odete u Medinu, vidite da dole kada se prouči jezan, ostavi se nekih 5, 7 do 10 minuta do ikameta za Akšam da ljudi mogu uklanjati tu na filu. Rekli smo da se nakon Akšama klanjaju dva rekiata dva rekiata i na ta dva rekiata je isto pohvalno i velik broj ljudi ne zna kada klanja se na fila akšamska nakon akšama koji potpada i po 12 rekiata potređen sunneta od sunneta se na prvom rekiatu uči kul ja i na drugom se uči sura el ihlas kul huvallahu ahad isto to se uči kada čovjek završi tavaf oko kiabi pa klanja dva rekiata iza meqamu ibra, me ibrahima opet se klanjaju dva rekiata. Na prvom se uči Kulija Ejuhel Keafirun, a na drugom se uči Sura El Ihlas. Pa imamo znači na tri, na tri mjesta, na tri različita i badeta se uče ove sure. Uči se na sabarskim sunetima, na akšamskim sunnetima i nakon što se klanja, uh, nakon što se obavi Tava, pa se klanja znači dva rekiata iza Mekamu Ibrahima. Nakon toga Uh, imamo jaciju namaz, rekli smo jacija namaz, isto tako uh, nešto slično, nešto slično odnosno dato momentu slično i k namazu, prije jacije se mogu klanjati dva rekiata, zato što je rekao Boži poslanik, nakon svakog je zana, do i kamete se mogu klanjati dva rekiata, ako im sam raspoložen, to je vrijeme, opće na filije može klanjati i četiri rekiata i šest rekiata, Striktno da se svaku noć klanja po četiri rekjata ne postoji neko jako utemeljenje u sunnetu Božije poslanika. Može se klanjati četiri bez ikakvih problema, ali ne treba ljude obavezivati da to bude svaku noć tako. Treba ljude učiti toleranciji, može se klanjati dva, da se klanjaju kao tahijetul mešćid, može se klanjati dva rekiata zato što je to sunnet da je Božiji poslanik rekao između izana i kameta se klanjaju dva rekjata. može se klanjati i četiri, a može se klanjati i šest može se klanjati šest i više s koliko ima vremena od jezana do i kameta, a nakon, nakon jacije, nakon jacije rekli smo da se klanje dva rekiata koji i pod kategoriju 12 rekiata potvrđenih sunnjata. Na taj način mi smo, inšaljala, evo kratko rezimirano u nekim osnovnim crtama spomenuli osnovne stvari, osnovne propise koji se vezuju za ovu nafilu, a tu su potvrđeni, potvrđeni sunnjati koji se klanjaju u toku dana 12 rekiata, 2 prije sabaha, 4 prije po dne, dva posle podne, dva posle akšama i dva posljaci. Za ovi e, na file potrđene sunnete vezuju se određeni propisi koji ćemo mi kratko rezimirano bez nekog detaljca ne spomenuti. Ovo sve mi govorimo iz razloga što su to namazi koji nam svakodnevno su tu, svakodnevno ih klanjamo i veoma je bitno da znamo nagrade, da znamo rasporiti namaza i da znamo propise vezane za ovi namaze. Prva stvar Generalno gledajući, generalno gledajući, na filu, svaku na filu je bolje klanjati u kući nego u džami. Znači, generalno gledajući, iako je tu kod nas zapostavljen sunnet i tekako zapostavljen sunnet, generalno gledajući bolje je klanjati na filu kod kući zbog blagoslova i bereketa. Čak je došlo nekim hadisme da je Allah poslani kazao, Allah Đilšanu zbog te na fili dati hajr toj kući. U drugim hadismu Allah poslani Kallisa al kaže najbolji namaz je čovjeku koji je klanja u kući osim farza. Farze se klanjaju u džematu, u džami. Pa je najvrednije da se na file klanjaju u kući definitivno mi imamo e, mnogo ti nekih stvarčica koji treba lagano pomjerati. E, u arapskom svijetu primer radi sa svim njihovim negativnostima, ali primer radi kada se prouči Ezan za podni namaz, ostavi se 15 minuta do i kameta, tako da čovjek može kod kuće klanjati na filu i krenuti u džamiju i doći na farze. Kod nas ako čovjek nije u džamiji onog momenta kada se uči Ezan, on ne može više pristići na namaz. U datom momentu Ezan je izgubio svoju ulogu. Ezan ima prvenstvenu ulogu da ljudima se naglasi da je nastuplo namasko vrijeme, a ne da će se odma učiti učiti i kamet. U svakom slučaju, znači u Jerodosovim nadisima potvrđeno je da se na file ovi potrčeni suneti i drugi suneti da ih je bolje klanjati kući nego u džamii. Ali ako i čovjek klanja u džamiji, nije pogriješio i pogotovo ako čovjek zna kod uđe kući da ih neće klanjati Baš tako i Hanefijski meseb. Hanefijski meseb je stava da je bolje klanjati na filu kod kući. Ali kažu, ako će čovjek biti kod kuće zauzijet ili će ga neko uznemiravati, bolje je neka onda klanja kod kuće i to je definitivno ispravan stav. Ako čovjek zna da neće kod kuće klanjati, onda je bolje da ih klanja u džamiji ili ako zna da kod kuće nijemo ambijento, onaka u džamiji. U džamiji je tišina, lijepo, dok možda kod kući e, djeca, televizija, slike i svašta nešto. tako da. Ali generalno dobro da zapamtimo da Islam mnogo pažnje posvećuje po urodici do te, te mjere da znači je lijepo da čovjek odvoji dio svog namaza da ga klanja u kući. Prva stvar na taj način zbog bereketa kuće, zbog toga da djeca vide kako roditelji klanjaju, da, da roditelji budu u svojoj djeci uzor. Da ne bude babo non sto pode u džamiju klanja, već da djeca vide kako roditelji klanjaju kod kući da se oni povode za svojim roditeljima. Tako da je znači to klanjanje u kući ima svoje mnoge mnoge koristi. S druge strane, ovi potvrđeni sunneti, rekli smo da imaju potvrđeni sunneti prije namaza neki posli. Pa vrijeme, vrijeme e, nastupanja kada se mogu uklanjati na file ove koji su prije farza od samog nastupanja namaskog vremena. Pa primjer radi, kod nas je običaj da se jezan za podne primjer radi e, pu, da se uči u 12, a nekada zna podnije biti i u pola 12. Tako da u tom slučaju, primjer radi da čovjek došao 15 do 12 u džamiju, tada kada podnije nastupa u pola 12, on tada već može nanijetiti dva rekiata koja se klanjaju prije podne i kada se još uči ezan, još će klanjati dva rekeata i to se njemu broji da je klanjava u četiri rekeata. Pojenta je sva da zapamtimo da znači nastupanjem namaskog vremena nama se otvara mogućnost klanjanja na file sve do farza. To je na fila koja je vezana prije. A na fila koja se klanja poslije može se klanjati od farza pa sve do isteka namaskog vremena. Tako da primjera radi Ako se klanja u džematu, u 12.15 podni, a i ikindija je u pola tri. Od 12.15 do pola 3 imamo vremena da klanjamo one sunnete koji se klanjaju poslje podni. Tako da čovjek može doći kući, pa nešto možda zabavit se i onda nakon sahat vremena kaže, eh, nisam klanjao podnjevske sunnete ustane klanja i nastavi raditi. Znači, bitno nam je da znamo da vremenski ograničenje ovih na fila, na file koji se klanjaju prije farza, mogu se klanjati od nastupanja namaskog vremena do i kameta, a na file koji se klanjaju poslije farza, mogu se klanjati od namaza pa sve do isteka tog namaskog vremena. Isto tako, Rekli smo da, da nije ispravno počinjati bilo koju na filu onog momenta kada se kada se prouči i kamet za neki farz i rekli smo nemoj da vas to zbuni, da vidite u Mekki, u Medini, ljudi dođu iz razno raznih dijelova svijeta, počini se klanjati sabah namazi, onda vidite kako ljudi stanu, klanjaju sunneti, onda se priključuje džematu, neispravno je počinjati bilo koju na filu iz početka ako je već i kamet proučen. <clears throat> Isto tako kada su u pitanju kada su u pitanju e, potvrđeni sunneti potvrđeni sunneti se na, ne neklanjaju na putovanju. I rozišnji je Allah jednostavno vjernicima dok su na putovanju daje mnoge olakšitice inshallah od ponedjeljka najuretničom o tome govoriti. Čovjek kada je na putovanju ima pravo da skrati namaz Skrati, podni namaz, klanja dva rekeata. Pa je nelogično da čovjek, Allah mu dozvolju da skrati namaz, da mu bude lakši farz i on opet nakon toga onda klanja sunnete. Onda jednostavno, kao da je kontradiktoran, skraćujem namaze da bi mi bilo lakše i nakon toga klanjam potvrđene sunete. Allah u kaže u rudostorom hadisu, kada insan otputuje ili kada se razbolije, Upisuje mu se nagrada koju je radio kada je bio zdravi kada nije bio na putu. Pa primjer radi ako čovjek redovno klanja sunnete kod kući, kada nije na putu. I onda negdje odputuje, pa je na aerodromu, pa je na putu, pa u hotelima, pa na sastancima i klanja samo farze. Njemu se upisuje kao da klanja sunnete. Jer uzvišeni Allah čvrsto zna da onda je kod kući i da nije na putu, on bi klanjao te sunnete. Pa znači imam kada je na putu nije, nije znači propisano onaj nije propisano da klanja potvrđeni sunnete osim savski sunneta i poslije ćemo spomenuti osim vitara, osim vitara. Ono što je od ovih propisa potrebno da zna vjernik jeste i Ja sam mislio ćemo večeras brže ići, jeste da je od sunneta i pohvalno je da se napravi kada govorimo potvrđenim sunnetima koji se klanjaju nakon farza pohvalno je da se napravi e, znači da se rastavi sunneti od farza. Ponavljamo, jedan od propisa vezan za potvrđeni sunnete 12 potvrđeni sunnita, odnosno sunneti koji se klanjaju nakon farza, sunneti koji se klanjaju nakon podne, sunneti koji se klanjaju nakon akšama, sunneti koji se klanjaju nakon jacije, pohvalno je kada se završi farzi da čovjek rastavi farze, da rastavi farze od sunnita prenosi u vredostanu hadisu da je Boži poslanik Ali se Salatu selam zabranio spajanje na fila sa farzima. Pa kažu islamski učenjaci čovjek može na filu rastaviti od farza na nekoliko načina. Može nastaviti, rastaviti na način što će zikriti one zikrove koje mi učimo posle znači inači znači, posle namaza ajetul kursi, tri puta kol huvallah, kol auzobi rabin felak kol auzobi rabin nas, 33 puta subhanallah, 33 puta ilhamdulillah, 33 puta Allahu i ostale zikrove koji se uče, posle farza će obaviti zikrove, nakon toga klanja na filu. To je jedan način. Drugi način je da iziđe žamije, ode do kuće i kod kuće dok dođe, klanjaće i one na taj način rastavaju farze od sunnita. Pa imamo zikr, imamo izlazak iz žamije, imamo pomjeranje. Da čovjek, znači ovdje klanja u farze, pomjeri se ode na drugo mjesto i klanja sunnete. I treća star spomenuta, očetvrta stvar spomenuta u hadisma, da čovjek s nekim Uh, u datom momentu nešto porazgovara i da na taj način napravi hajde kažemo, uh, da kažemo da rastavi sunnete otvarza. znači imamo vjerodostojne hadise koji nam prenosi Muavija radijallahu ta' ranhu evo danas sam imao jednog, jednog insana koji je posjetio strancu uh, pa, pa me tamo onaj Pff tvrdi da sam potomak Moavije zato što što nisam šiitskog opredjeljenja, pa sam morao napisati rekao, bila bi najveća čast da sam potomak Moavijin, ali nisam, daleko sam od toga Moavija pisar Božijeg poslanika Moavija koji ima toliko, toliko zasluga u islamu, ashab, ne treba u veća zasluga i onda insan kaže, ti si Moavijin potomak kao ono da te vrijeđa i tako dalje pa Moavija radi Allahonu prenosi hadis od Božijeg poslanika, alihi salatu ba saram, da je Božiji poslanik branju da, da se, znači, spajaju sunneti i farzi. Svakako sunneti se ne mogu spojiti prednji sunneti prije namaza e, sa farzima zato što se između e, sunneta i farza uči i kamet. Ali se mogu sunneti koji se klanjaju poslije farza spojiti i vidjet ćete kad odete u Meku, odete u Medinu dok e, imamo Haremu kaže Esselamu alikum, Esselamu alikum e, Turci, Pakistanci i Bosanci odmah skoči i odmah klanjaju na filu što je definitivno, što je definitivno neispravno i zabranjeno. <gled> Nakon toga, braćuma, draga i cijine sestre, eh, ja sam u planu da počnemo sa vitr namazom, ali se bojim ako počnemo sa vitr namazom, da nećemo moći završiti, pa ćemo ako Bog da početi, evo za kraj ćemo samo eh, uzeti ćemo jedno novo poglavlje <gled> koje nije mnogo dugo, da bi se ovaj naš čas završio na 45 minuta, mi govorimo o dobrovoljnim namazima. Mi ćemo Bog da odgoditi da u drugom času govorimo o vitrama, jer o vitrama se zaista ima mnogo toga govoriti, i da govorimo o noćnom namazu, a imamo u planu da govorimo i o duha namazu, pa nam je dovoljno 5 minuta do kraja ovog časa da govorimo o duha namazu, nakon što smo absorvirali, znači govor o dnevnim nafilama, o potvrđenim sunnetima. Imamo još jedno lijepo poglavlje koji je definitivno poprlično zaboravljeno u našem podimlju, to je jutarnja nafila duha namaz jutarnja na fila, duha namaz eh, definicija tog namaza je bila to je namaz koji se klanja nakon što sunce odskoči eh, od od horizonta u nekom periodu od 15 minuta eh, namaz koji se klanja u periodu kada sunce oskoči pa sve do predpodni namaz velik broj ljudi eh, nikada ne ču zato filu, a da ne govorimo što možda nikada u životu nisu prakticirali da to klanjaju <kuh> Ovaj namaz ima svoju posebnost, pogotovo što je to možda i najduže vrijeme kada u toku dana nema nikakav namaz. Znači vrijeme od sabaha do podne, kada vidite od podne do ajacije imamo podne i kindiju, u i jaciju. A od sabaha do podne nemamo ništa. To je ta jedna velika praznina pa nam je Islam popunio tu prazninu dobrovoljnim namazom koji se zove duha namaz. Njegova vrijednost je velika, Allaho posanjiku više, jer doslovni je potvrdio da čovjek kada osvane, na ljudskom tijelu ima 360 zglobova, čovjek bi trebao da za svaki svoj zglob dadne sadaku. Pa je Allaho poslanik po oglavlje sadake proširio pa je kazao svaki tekbir je sadaka, svaki zikir je sadaka, činjenje dobra je sadaka, ukazati insanu na neko dobro je sadaka i tako dalje. Ali kaže Allaho poslanik na kraju, a svetu. Svete te sadake, 360 sadaka koji čovjek treba da da toku dana zamjenjuju se sa dva rekeata duha namaza. Pa čovjek bi trebao ako ne može svaki dan, makar povremeno, da u ovom periodu izajutra od onog momenta kada sunce oskoči od 8 sati do 11, da nađi vremena i da klanja dva rekiata, četiri rekiata koliko mogne, a o tom ćemo koliko se duha namaz može klanjati. Bito nam je da zapamtimo da postoji jutarnjana fila koja se do, zove duha namaz. Njeno vrijeme, rekli smo njena vrijednost je da ona mijenja 360 sati, sadaka koji trebaju da se dadnu za ljudsko tijelo. Njeno vrijeme je, rekli smo od momenta kada sunce iziđe, i oskoči u visini jednog koplja, a danas su tu islamski učenjaci, pa, hajde da kažemo, pretvorili u nama poznate mjere, neki petnajestak, petnajestak do 20 minuta. Pa ako, znači, sunce izlazi u sedam, već u sedam i dvadeset, sedam i trideset se može početi klanjati duha namaz. Pa nam je znači bitno da znamo za duha namaz da se može klanjati od izlaska sunca, nakon izlaska sunca 15-20 minuta, isto tako Traje je sve namasko vrijeme duha namaza do predpodnije namaz 15-20 minuta. Pa ako je tačno podnije u 12, već znači, u 11.30, 11.40, nakon toga više ne bi trebali klanjati duha namaz. Postoji jako razilažen kod islamsku čenjaka da li je propisano duha namaz da se klanja svakim danom, in šala bi iznila tačno je mišljenje da se duha namaz kao dobrovoljni namaz, može klanjati svakog dana. Sad, da neko to prakticirati ili ne, to je njegova stvar, ali kao što svaki dan trebamo za svoje zglobove dati sadaku, tako i isto svaki dan se možemo iskupiti sa duha namazom. Najbolje vrijeme mi smo rekli da je vrijeme namaza duha namaza počinje od momenta kada sunce oskoči od horizonta pa do predpodni namaz. Najbolje vrijeme je da čovjek klanja pred kraj pred kraj, znači ako je podne u 12, da to možda klanja negdje od 11 pa do pola 12. Lavo poslanik je to na arapskom podnevlju precizirao, kaže To je namaz uabina e pokajnika kada mlade deve više ne mogu hodati. Mlade deve, njihovi su papci još meki i ne mogu hodati po vrućem pjesku. I to je taj period predpodne, podne namaz kada te mlade deve legnu na pjesak, ne mogu više hodati. Pa je to najbolji period Islamšćani to otprilike e, procenju na neki pola sata prije namaza da se klanja duha namaz, to je neko najbolje najbolji vrijeme. E, duha namaz e, minimalno se može klanjati, minimalno se može klanjati dva rekijata, a najveći broj nije nije znači definisan, tako da čovjek ako klanja dva rekijata dobro radi u 4, 6, 8, 10 koliko god da klanja inshallah, on je u hayru ovaj hadij, ovaj namaz i to je inšala zadnje što ćemo kazati ovaj hadis ovaj namaz kada se klanja ovaj namaz kada se klanja uči se u sebi pošto je to ajde da kažemo jutarnja nafila devna nafila u sebi se uči za one koji hoće da da klanjaju iako ako bi čovjek i pogriješio nije ni greška ali ako bi čovjek i učio naglas inšala nije napravio nikakav velik prekršaj ali znači odsunete da se uče, u, u, učenje Kur'ana bude u sebi U svakom slučaju to je nešto kratko i rezimirano, malo smo poremetili rasporede, alako Bog da u sljedećem drugom predavanju govorimo o propisima vitra namaza i o propisima nošnog namaza, subhaneke Allahumma ve bihamdike, shallallahu la ilaha tubu ilayk